un marcator cu 13 goluri. De altfel, Interul Dinamoveste este acum golgheterul competiției cu 68 de reușite. Dinamo a aratat însă calificarea în faza următoare, fiind pe locul al patrulea în grupă cu 8 puncte. Campioana României mai are de jucat în deplasare la Beșicta și istanbul pe 11 februarie. Da, ce fere Cluj! Un clasamentul de acasă, asta. cum a zis. Asta vreau să, să. Vasile Miriuță e pe primul eu. loc în Liga 1. A fost Haios, Miriuță. Domnul Miriuță, pe clasamentul de acasă, rapidul e în Liga I, să știți. Bravo! Da! da de corect. mult. Bine da, spus. De punctată pe nedrept, aruncat în Liga II și după aia departe în Liga 5-a. Dar știi cum e fiecare cu clasamentul lui de acasă? Și dacă tot vorbim de declarații Haios, îți dai seama ce a fost la gura lui și Mutica seară, după înfrângerea asta. Probabil că, că n-au putut să dea tot la televizor. Și... La televizor. Au dat? Dar a spus că e un campionat catastrofal din toate punctele de vedere, și pare rău că le dă șanse a echipelor care vin acasă. Mai trebuia să le dăm niște sarmale și niște cârnați să se simtă bine dăntii de decembrie. A zis și Mudica și a zis că pentru el acum pleu e un vis frumos, e ca moș Crăciun. Dar are nimic, nu retrogradează ai că nu nu săi de rezolvare și știi ce e bine că alea din din playo nu prin toate cupele europene fiindcă sunt în insolvență a deci poate să tă -tă și cuponul tân și panduri, și asta ce și atunci poate să câștige și playauto ceea ce el la de mâna și tot mergem în cupele europene deci da câtă Rom... șansă pentru fiecare România la mulți ani te Europa FM pe Azi noi, Vlad, eu propun să ne facem de cap. Fii în zim cine cum îl am pe băiatul ăsta. Shampol! Hahaha. facem petrecere! Clean Bandit, da, cu Shampol și Iane Marie. Rockabye! She works the night by the water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 Obstacle come, you well preparing No mama you never said tear Cause you have to set things here at nah, year year And you give me you love me and compare You find the school fee and the bus fare Mmm yeah. -hmm. the pops disappear In a wrong bark find him nowhere Steadily your workflow Everything you know So you know stop Not time no time for your dear Now she got a six year old Trying to keep him warm Trying to keep all the gold When he looks in her eyes He is safe when she says. She tells him, ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up, there. Stay She tells down. him your life. Ain't gonna be nothing like my life. Straight. You're gonna grow and have a good life. I'm Festival Rockby. 720 și 20 de minute, buna dimineața și bine v-am regăsit! Incepe o nouă ediție de așteptarea la Europa FM, 2 decembrie. Mamă, nu n-am cum să uit asta, e ziua lui Petroșel. La mulți ani! Bateristul de la holograf. La mulți ani, de ziua ta! A fost ziua națională. Toată lumea a petrecut, bănesc că Luca, ne a petrecut Petrecere mare de acum. În norocire! fasole, cârnați sau -am nu? Am mâncat o șaurma. <laughs> Pe cuvânt, nu mai mâncați în șaurma de luni de zile și era da. fost momentul, da. Eu am băut apă minerală, Uh, a, nu, la face bine, nu face bine la, bine la cură de slăbire, dar. Se mai domolită. Ce să faci, da? La Alba iulie, uite, a fost Marea Unire a bucătarilor Pro 20 de bucătari de pe la noi și din Republica Moldova au gătit 10.000 de porții de fasole cu cârnați totul la ce E plin de crnați. Da de ce tari? au dus 20 de bucătari să facă treaba asta? Că aveau nevoie de 20 de marmitoni. Adică de ajutoare de bucătari. Băi, nu mă bag. Poate la culinaria mă explici. Ne Apropo, discutăm. astăzi vine șef Adi Hădean. Ale, mamă, ce-a gătit ieri, Adi, hai! Asta zi. după nouă. Au venit uh, și veterani războiului din Republica Moldova. Dar atenție, printre participanți a fost și Florin Secureanu. E fost un manager de la a, Spitalul da, -a. Malaxa din București. Aflat în centru unui mare uh, și proaspăt scandal despre cum a administrat unitatea medicală. În urma unei anchete GSP.ro, Agenția Națională de Integritate îi verifică averea are vreo patru case, 7 terenuri, mă rog, ce și chef de prezim. petrecere în cazul ăsta, a ajuns la Alba Iulia împreună cu membrii ai Ordinului Mason din care face parte. Se prezintă drept mare prior al Ordinului Suveran al Sfântului Ioan. De ce Mason? -așa spune. Asta trebuie să-l sunăm pe Cristescu la de la Rapid, Așa, Fostu da. Patron. Fostul Patron. Cel da. cu cravate spectaculoase. De. Că el era mason, de tâncăbești, de tartăești, de da. unde era dânsul. Un Mici de piața Chimbă. Trebuie să ne explici asta cu Marele Prior, dacă e. Agrad tare sau Da, e, e mare e de piața chibrit, spun eu. De acolo l-am văzut. Am o poză cu el, trebuie să o caut undeva. Să vă arăt. Așa, ce mai întâmplat ieri? Expoziție de trenulețe la Arad, diplome de fidelitate pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Vezi? Nu i-a felicitat nimic, nimeni, doar diploma le-a dat În Argeș Frig, uh, asta în Argeș, Frig în Bistrița și în Brașov, că ce altceva La Brăi, la concert cu Dinu Ian, cu Sălăjanu A fost mai gustat concertul decât fasolea oferită gratis uh, de primărie Lumea e sătulă de fasole Da, un incident la Bușteni, fii atent, am, am găsit uh, asta în, în adevărul, cred Unde primarul Emanuel Savin Prea puțin familiarizat cu sobrietatea de la Casa Regală, s-a apropiat nepermis de mult de principesa Maria, sora principesei moștenitoare Margareta. Atunci când principesa Margareta a primit un buchet de flori din partea unei fetițe îmbrăcată în costum popular, primarul a scos limba. Pe păi, da, mă, că el e cu boxeri. <ră> nu că el e mereu când cu bute la toate meciurile. Da, da, da. E cu sportivi în general. Domnul Savine, cum e un sportiv român în ascensiune, apare la Bușteni, cetățean de onoare al Bușteniului, da. primește teren la da. Savine apare la toate meciurile pe urmă. <laughs> știi? Și a fost așa de îmbărbătare. Și acum, na, s-a trezit cu tita mai principesa Cum fac, domne? Că el obișnuit cu scos limba, cu alea. Bine, nu s-a oprit aici, să știi că Dar a ce fost surprins și când a condus-o pe principesa Maria, pe covorul roșu, spre clădirea gării din localitate, unde membrii familiei regale au zăbovit pentru câteva minute și mâna primarului s-a apropiat așa destul de mult de, de fundul principesei. A, a gest, fost undeva ăla de Rick the Dance, știi? <laughs> Ai popușat, te văd. Bine, păbușa. boss. <laughs> bine, în că bine adevărul că să vine rege la Bușteni, mai rege decât e. Băi, eu cred că în curând o să aibă Bușteni un teren cât a dat el acolo principesa. pentru sportiv și pentru tot. asta zic. Da, încheiem cu atmosfera de aer din Buzău Unde au fost cozi interminabile Pentru fasolea cu ciolan oferită de autorități 3000 de porții, după cum scrie adevărul Dar nu mai știu cât de autentică e mâncarea asta Tradițională adică. de 1 decembrie Fasolea cu ciolan mai puțin de 5% din consumul intern de fasole și aproape 40% din consumul de carne provin din producția națională, restul de peste 95% respectiv 60% sunt din import. Fasole mexicană? Da, nici cărnat tradițional nu poți să mai fii. Că vine din import, da. De. Și 25 de minute. Ne otrăvește suror și fasole acum vezi? Da, așteptăm mititei de 1 mai. Dacă a trecut ziua națională, ne pregătim pentru 1 mai, dar între timp vin reveleoanele Crăciunul, Crăciunul și așa mai departe. 7 și 25 de minute, rămâneți cu noi, intrăm în direct peste doar câteva minute. Ne gândeam așa că dacă am avea, dacă am avea, dacă am avea de unde, cam care ar fi vacanța pe care n-am dorit-o. Că aici Eu am niște idei Și știu că ai niște idei, dar dacă ar fi să nu depindeți neapărat de bani Unde ați vrea să petreceți vacanța de vis, gândiți-vă și vorbim în direct la Europa FM Peste câteva minute, bună dimineața! Pregătim Medium Rare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 În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 20% reducere la sortimentul de îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie de corp pentru copii, iar mâine ai 30% reducere la jucării, cu excepția articolelor din alte promoții. Casa e casa plină. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 incorporabil Whirlpool Xelion cu piroliză și al șaselea Sims la numai 1599 de lei Media Galaxy. Acum ai de unde alege Dreptul la sănătate. Articolul 23 Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile Punct de aceea, la punct găsești acum Gasex 20 de comprimate la doar 7 lei și 49 de bani. Pentru și mai multe produse reduse, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în punct. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct. Să o faci să zâmbească într-o clipă de neprețuit.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 Ocean vine Moș Nicolae cu dulciuri și bucurii pentru voi copii. Pregătește-ți să încapă cât mai multe, pentru că la Ocean găsești surprize mii, jocuri și jucării cu licență, pei nuțe drăgălașe de sărbătoare și minunate varietăți de ciocolată și alte dulciuri. Intra pe ocean.ro, alege magazinul și vezi programul de Moș Nicolae. Ocean, diferența din buzunarul tău. Ocean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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 24 noiembrie 7 decembrie ai tax. pasta de dinți Ultra Clean 75 de ml la doar 13 lei 29. Lenore, balsam de rufe 33 de spălări 1 litru la doar 7 lei 99. Și Garnier Ultra Du, șampon 250 de mililitri, balsam 200 de mililitri la doar 7 lei 89. Mega Image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Deci mi-ară din trucate. Aș vrea blindare cu tramvai. Aș vrea ca ei să dacă. Ai. Aș vrea zăpala de 3 metri, cu gaze mata, kilometri. Aș vrea o sinamenta în ceai. Cine m-a dă de jos acum din nuc. Ne m-a făcut o mare Delia, Europa FM 7 și 38 de minute. Suntem așa în mini-vacanță. Ne bazăm pe faptul că v-ați trezit de dimineață din obișnuință și ați dat drumul la radio. Traficul nu e cel care să vă țină în loc în această dimineață, dar puteți să ne ascultați de plăcere. Că de e că doar nu-ți petreci vacanța dormind, nu? Normal. Da, dacă tot veni vorba de vacanță, ne gândim că vine o altă vacanță. Undeva după sărbători, avem Crăciun, avem Revelion, undeva în perioada aia, cred că putem să vorbim și de vacanță. Stai așa, așa că, uite, mie boniem cu Bahama, mama îmi face poftă de vacanță și de uh, locuri uh, exotice. Ne-am gândit să vorbim în această dimineață la 0372069599 despre călătorii, despre unde ați merge, dacă... Dacă ar fi să vă gândiți așa, fără să țineți cont de bani, sigur, nu trebuie nici să exagerați. Am găsit și câteva idei pe internet. 14 experți în călătorii au făcut o listă așa, cu destinații interesante, accesibile și pe care îi le uh, recomandă. Spun că sunt accesibile dacă ții biletele din timp, avion, cazare, dar mă rog, lucrul Rețeta clasică. Îl știm deja, îi recomandă așa Chile, Maroc sau Creta. Interesant. Creta Aică... e aproape de noi. Da, și marocu e aproape la îndemână, Și Marocu, da. da Și le un pic mai departe Bine, eu îți spun ție care ți-ai luat din timp biletea pentru la vară adică... Eu da, eu bă, am cubăt Păi nu scrie aici să-ți bilete și cazare din timp așa Ca să ai. poți să faci treabă Căutai Cuba la un moment dat Pei Cuba, așa, am luat Am vorbit cu Nu cred. ascultătoarea noastră cubaneză, cu Cindy Bună dimineața, Cindy Bună, Cindy, care a <laughs> fost foarte drăguță și m a promis că mă ajută cu Să-mi găsesc cazare și ghid și treburi de genul ăsta și am găsit bilete accesibile de avion pentru acolo Și era un viz vechi de-al meu să văd Ba bine eu, de fapt îmi doresc mai mult să merg în Mexic <laughs> Dar na, să undeva sunt aproape. aproape, știi? Că sunt una lângă alta acolo, acum asta e Mergem să vedem ce se întâmplă acolo post-fidel. Vezi că dacă vrei să ajungi în Mexic, e simplu. Te duci în America și te deportează Trump. Da, da, da, da, da. <laughs> și -ar putea să te coste biletul mai... Și asta e merg în august când e vacanță de la radio, George, ca să știi ce de sacrificiu fac, acolo e perioadă de uragan. Aha. Între iulie și octombrie poate fi uragan, e cu mai noroc. Eu... Mi-am asumat riscul ăsta și... Eu zic să te ții bine. Mergem înainte. Să te ții bine. Uite, 2017 anul turiștilor care se bazează pe un buget redus. Vezi, mă, Luca, aici, Asio. Mazatlan, Mexic, e, capitala creveților. Ce -ți ziceam? Un paradis al gurmanzilor, plin cu restaurante care oferă mâncăruri proaspete și inedite, hoteluri extrem de ieftine și autentice, piscine minunate și camere confortabile. Uh, spune fondatorul unui un site de călătorii. Ai zis mai devreme de Maroc? Da. Și știu că e o destinație care revine acum în actualitate. au tot mai multă lume că vrea să meargă în Maroc și tu ai fost în Maroc, nu? C Am fost în Maroc, da. Cum e Maroc? E foarte ieftin. E a, foarte ieftin. Vezi? Ca să-ți dau doar un exemplu, cam cât e un, un pahar de frâști de portocale în Occident? 5, 6, 7 euro? Hai să zicem 5. Da, cam așa? Dacă nu l bei undeva. Acolo era tențiu. 50 de cenți. Și cum e senzația? să a ce 3 ca să lași 50 de centi. da, da, da, da baxiși da, da. și ai 2 euro și erai și scăpai, scăpai de sete Da, da, da Nu te maroc E una din țările africane Cele mai accesibile Mai ales atunci când vorbim De costurile de zbor Costul unei mese tipice Variază între 2 și 12 euro Ce-ți spuneam uh -huh. Pentru două persoane Și include aperitiv întreu și cei de mentă nelimitat Asta cu cei de mentă nelimitat Nu prea-ți vine să Să <laughs> o accesezi pentru că, băi, din niște lucruri Mă rog, nu mai contează uh, Dar spuneți-ne unde ați merge voi 0372069599 Vă așteptăm în direct uh, la Europa FM Ia să vedem ce mai recomandă Oamenii ăștia că mai Cu creta, în... mă, are. Tu cred că ai fost și în Creta, nu? Nu, în Creta n-am fost Africa de Sud, fii atent sub, sub 20 de dolari în fiecare zi Hotelurile sunt foarte ieftine Dacă pentru o cameră standard într-un hotel din New York Plătești 786 de dolari pe noapte Nu știu unde e asta, dar că e undeva în New York, da. la Trump Tower. Da. În Cape Town, o cameră într-o proprietate care oferă condiții de lux similare costă 266 de dolari. Asta da, diferență... este exact no. pentru noi. Vezi o... ce e? O diferență destul de mare, da. Uite, Creta. Pentru gurmanzi, un vis deveni realitate. Băi, dacă acolo cred. trebuie să faci o emisie, musai. Un loc în care drumul alimentelor de la fermă direct pe masă este un mod de viață. Majoritatea oamenilor de aici trăiesc peste 100 de ani Deci este clar că știu ce fac Ne asigură Mănâncă ouă oh. Specialiști, da, exact Am aflat Ca recent. la 117 ani 0372069599 Bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața Cum te numești? Cine? Viorica din București Bună Viorica, bine ai venit, Ia, bine. unde ai vrea să mergi? Sau ce vacanțe exact. ți se face dacă ar fi să... Vreau să trec în Belgia să-mi văd nepoțelele de 11 luni Pe care gemenele care nu le-am văzut Ah, deci doar pentru, pentru nepoțele Belgia, așa, că că te atrage destinația în sine Of, dacă aș avea bani Aș vrea să mă duc să stau în Los Angeles mm -hmm. Două luni Două luni Două luni. Da, da, am auzit că dacă stai două luni în Los Angeles... Nu te mai întorci. Nu te mai întorci, schimbă viața. Mulțumim tare mult, Viorica. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bine venit la Europa FM. Bine v-am pregătit. am mai intrat tu și în direct. nu nimic, o faci și acum, a cum te numești? A, Cristi din Craiovasă. Cristi, ia azi. la lucru și... Mi se pare interesantă povestea asta cu excursiile Că de câtva timp am, venit, am devenit și noi așa mai plimbăreți Ceea ce nu e rău E foarte bine așa Nu zi. e În 2006 am fost în Egipt Recomand chiar condițiile proaste de acolo Sper să se rezolvă toate condițiile astea politice sau sociale Nu știu cum se le mai spun Dar Egiptul chiar este o locație One lifetime, cel puțin Și sunt foarte fericit că au băgat curse de Liverpool La anul închei să merg cu o, o, o trupă de prieteni La meci. O da, o dată, tot așa, Ma, -am, am -am. Și de când pregătiți, și, albim și albim <laughs> să nu-i de greu de trece. tot să găsești bilete nu la meci. <laughs> nu, nu, cu biletele se rezolvă, nu-i problemă. Chiar și la suprapreț în Anglia nu e ca în Spania sau, mă știu eu, pe unde, în Italia, unde se vând biletele cu 1000 de lire, spre exemplu, că vorbim de Marea Britanie. Da, dar totuși Marea Britanie are cele mai scumpe bilete la meciurile de acolo. Mulțumim de telefon. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Dan! Așa cum a spus vorbitorul Pe Einfield și eu m-aș duce Dar soția n-ar fi de acord Așa că Tenerife mi-aș dori foarte mult La apă niciodată Eu spun că facem o gașcă la anul și mergem la Liverpool Uite-te la mii Mi-aș dorit foarte mult să ascult imnul lor like. you never tot la Un sector Extraordinar. Da. Și cântăm e și deșteaptă-te deșteaptă române așa. Absolut, din prima. Până la primul fluier da, Bravo, da, mulțumim da, fi... mult de telefon Bună dimineața, ești în direct, alo? Bună dimineața, Aurelia, sunt Bună. din Arabia. Bună Aurelia. Neața. Da, aș vrea să propun celor care vă ascultă câteva Plaje pe mapa mond. Ia zi. De Carolina de Sud. Așa, Mai zici, zici că e treabă Miami. acolo. Este, este minunat. Așa. Miami, Miami din Florid, în Florida. Așa. În Mexic, Cancun, este extraordinar, am fost acum 5 ani. Hawaii, care să nu lipsească din concediile de față ale, ale tuturor celor care au puțin Când ați fost în Hawaii? Uh, nu am fost, ah. decât pe atras, decât pe hartă. Așa. Și încă ceva, insula Boracai în Filipine. Maa. Este loc, da, este extraordinar. Ați fost acolo? Nu am fost, am din înțeleg. păcate. Din păcate, am fost doar la Miami. Am înțeles. Și la Cancun cum? La Cancun în Mexic. Pe da, asta, este... Miami și Cancun deja ați umblat ceva. Da, mulțumim e mult. Ia, mai avem un telefon. Alo, bună dimineața. Alo. Bună dimineața, Alexandru. Bună, bună Alexandru. Din București, dacă mi-aș permite, aș dori o mașină bună, cu șofer, da. să colind țara asta șase luni, dacă sunt suficiente, pentru că e o nebunie. Eu sunt șofer de autocar și am colindat și Europa și nu se poate Doamne, Țara asta e ceva de de extra, nu, nu-i am cum să cuprind eu ca să vă transmit ce simt eu când traversez țara sau mă rog. Dar nu vreau să fii supărat eu? pentru treaba asta, ca merge să merge și na. prin țara, să știi. Nu e supărat deloc, dar durește și-o păr să am berea mea în mână, să, am, să nu cu... mai conduc eu. Am înțeles, noi am colindat-o cu avionul. E foarte frumoasă de sus. Mai <laughs> Este Bun. foarte... și-o foarte repede. În resta da, în trafic. Vet. Îți răspundem ceru 6 luni. Mulțumim, Bravo. Hai să mai luăm un telefon. Bună dimineața. Alo. Neața Te auzim foarte încet. Nu știu de ce te auzim foarte încet. Eram Alo. Alo. Da, uite, acum ești bine în direct. Cine ești? Florin sunt dinoanești 66 cu motocicleta. Mamă, dar mai există pentru că da, înțeleg da, da, că da, s-au construit toți, mă rog, au construit și americanii ăștia nenorociții, autostrăzi și tot ồi de lucruri. Au cam distrus traseolele. Este un fel de drum turistic. Uh, și după care a fost pentru recent. pentru cine vrea cu adevărat, se găsește. Se găsește, nu? Da, eu așa zic. Tu strânge of. bani și du-te că există de, R66. Deși și cu motocicleta și țara noastră este extrem de frumoasă. Extrem da, de frumoasă. Bine cu motocicleta, cred că e frumos orice. ce? nu chiar că de e și înțeleg. periculos e și periculos. Mulțumim mult pentru telefoane, ne-am inspirat, cred că primul drum îl facem la Liverpool, îți spun eu. Facem da, o gaștă da, da, da, da, da. și ajungem acolo. ne am de planul nostru. Oricât ar costa până la urmă, că nu e, foarte, nu e chiar atât de scump până la urmă. Avem cod portogaliu până la ora 10, fenomene meteo așteptate la altitudini, peste 1700 de metri Intensificarea vântului, ce vor atinge și depăși la rafală 90 de km la oră, Viscolin sau spulberând zăpada, ninsoare, în neamță în zona de munte Și în Suceava, tot în zona de munte Cod Portocaliu până la ora 8 Fenomene meteo așteptate la peste 1800 de metri altitudine Intensificarea ale vântului Care la Rafală vor depăși Peste 80 de km la oră Așteptăm din soare, în special în Cara Severin În zona de munte Și avem și trafic Atenție, dacă circulați în nordul țării, centrul Infotrafic informează că în județul Maramureș, din cauza ninsorii abundente, traficul este greu de... este restricționat între localitățile Baia, Strie și Mara. Astfel, vehicule cu masa totală mai mare de 7 tone și jumătate nu mai au voie să circule pe DN18 pasul gutâi. Măsura a fost luată între kilometrii 12 și 38. Amintim că la ora 8 intră, toată țara intră peste, sub atenționare cod galben de vânt puternic și polei pe arii restrânse în vest, sud și est Și nisori însemnate cantitativ și viscol în zonele de munte, nord și centru Local în aceste regiuni vor fi precipitații mixte care pot duce la formarea de polei Așadar șoferii sunt sfătuiți să circule prudent Mare atenție așadar în trafic Nu vrem să vă avem pe conștiință Așa că mai bine ascultați Europa FM și aflați din timp ce și cum se întâmplă Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Dacă sunt probleme în trafic, dați-ne un semn la 0728 111222 prin WhatsApp sau prin SMS direct cu tarif normal la 1769. Vin știrile Europa FM. Muzica din difuzare prinde culoare, roșu. Galben. Și albastru. Muncule, yeah! În acest weekend la Europa FM, ascultă cea mai bună muzică românească din toate timpurile. Weekend românesc la Europa FM. Zangom, Sărbătorește cu pasiune alături de Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Bucurete de aceeași experiență ori în și acasă, și pe mobil cu Orange Open.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 Mama, când ajungem? Mama, cât mai durează?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 Simte ritmul Trolly Mania! Colecționează cei 16 magnet și cele 32 de ornamente de brad. Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Pobie sau Branch. Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la raft sau cumpără tot ce te bucură. Doar cu Bila Card ai vineri 2 decembrie 25% reducere la tot sortimentul de hârtie igienică. Hai la Bila! Este incredibil ce putere de autoconvingere avem. Cu o oră de stat în trafic nu iată de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 Până pe 4 decembrie, cumperi ladă frigorifică Arctic la 749,90 lei și primești un cupon de cumpărături de 200 lei și 5 pleculețe cu troli. În plus, ai 40% reducere sub formă de cupon de cumpărături la confecții, încălțăminte și accesorii copii și bebeluși. Iar pe 2 și 3 decembrie, ai clementine la 2,69 lei kilogramul. Carrefour. Pentru o viață mai bună.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Toată țara intră de la această oră sub atenționare cod galben de vânt puternic și polei pe arii restrânse în vest, sud și est și nisori însemnate cantitativ și viscol în zonele de munte în nord și centru. Vântul va avea intensificări în Crisiana, Banatul, Oltenia și Muntenia, iar seară și în prima jumătate a nopții de vineri spre sâmbătă în Dobrogea și în sudul și centrul Moldovei. Trafalele vor depăși 55-65 de km pe oră și pe ari restrânse chiar 75 de km kilometri pe oră. Local în aceste regiuni vor fi precipitații mixte care pot duce la formarea de polei. În nordul și centrul țării, dar mai ales în zonele de munte, va continua să ningă însemnat cantitativ, iar vântul va viscoli zăpada. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu peste 90-100 de kilometri pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus -1° grad în estul Transilvaniei și 90 grade cu plus în sudul Munteniei și al Dobrogei. În capitală, trecător vor fi posibile fulgvii. Vântul va sufla mai tare în timpul zilei, urmând ca spre seară să se de maxima va fi de 7-8 grade. Protest spontan la uzina Dacia Renault din Mioveni. angajații din Schimbul 1 refuză să intre în această dimineață la muncă. Aproape 2000 de salariați participă la protest nemulțumiți de deciziile luate de administrație, legate, între altele, de hrană și transport. Protestul spontan are legătură și cu accidentul rutier pe trecut săptămâna trecută în Pitești, în care au fost implicate două autobuze care transportau navetiști. Ciprian Ioana urmărește subiectul și vine cu detalii. Angajații care au ieșit din schimbul 3 și cei care ar fi trebuit să intre în schimbul 1 protestează în parcarea instituției. Oamenii sunt nemulțumiți de condițiile de transport și de hrană și cer administrației uzinei rezolvarea acestor probleme. Salariații se plâng, între altele, că autobuzele cu care fac naveta reprezintă un pericol pentru ei. Am stat de vorbă cu liderul sindical, Ion Iordache. Salariații de la schimbul 1 au intrat în mare parte la serviciu, de un proces de insecuritatea transportului de acasă, de la de la acasă. Suntem împotriva administrației care se dovedește agresivă care a instaurat în Dația promovări pe criterii de familie și ca atare efectele se văd astăzi în transport, în calitatea mâncării. La Dația lucruri nu merg bine. Amintim în urmă cu o săptămână a avut loc un accident rutier soldat cu 20 de răniți, după ce două autobuze care transportau 80 de muncitori de la Mioveni s-au ciocnit în centrul orașului Pitești. Iată ce declara atunci unul dintre pasageri. Autobuzul ăla că mașina a rămas fără frâne. Nu credem. Eu sunt inginer auto, da. deci dacă nici eu nu știu atunci cine să știe? De cealaltă parte, reprezentanții companiei care asigură transportul angajaților uzinei Dacia susțineau că autobuzele au toate actele în regulă, au ITP, iar reviziile sunt făcute la timp. De luna aceasta crește valoarea tichetului de masă la 15 lei pentru fiecare zi lucrătoare. Măsura adoptată de Parlament nu este însă obligatorie pentru angajatorii care acordă astfel de bonuri. Cu alte cuvinte, doar cei care doresc le port acorda salariaților tichete de masă în valoare de 15 lei. Pe de altă parte, românii reușesc cu greu să pună bani deoparte, potrivit unui studiu realizat de grupul financiar austriac Erste. Un român economisește doar 46 de euro în fiecare lună, de aproape 5 ori mai puțin decât un austriac. Singurii care stau mai prost decât românii la acest capitol, în Sărbii, pun deoparte 34 de euro lunar. Ministerul Sănătății face apel către bucureșteni pentru ca în mini-vacanța de 1 decembrie să meargă să doneze sânge. Ziua Națională înseamnă solidaritate, transmite instituția pe pagina de Facebook. Medicii atrag atenția că în perioada vacanțelor și în zilele libere, nevoia de sânge din spitale se menține la un nivel ridicat în vreme ce numărul donatorilor scade substanțial. Centrul de transfuzie sanguină București va fi deschis astăzi. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile EuropaFM.ru. mulțumim! Sport! Luca Bastia! Thank you. Bună dimineața, Nicușor. Stanciu a transformat un penalti pentru Anderlecht, dar echipa a fost eliminată de Charleroi din optimile de finale ale Cupei Belgiei. Cu Stanciu și Chipciu intrați în repriza a doua, Anderlecht a făcut 2-1 în minutul 82, dar gazdele au egalat la ultima fază a timpului regulamentar, scor 2-2. În prelungiri nu s-a înscris și s-a ajuns la lovituri de departajare. Stanciu a executat al treilea și a marcat, dar golgetterul lui Anderlecht, Teodor Țic, a ratat în timp ce jucătorii lui Charleroi au transformat toate cele cinci penaltiuri echipa de handbal masculin Dinamo București a învins cu 35 la 29 formația portugheză ABS Braga în penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. S-a remarcat încă o dată iranianul Sayad destechit cel mai bun marcator cu 13 goluri. De altfel, Interul Dinamovist este acum golgheterul competiției cu 68 de reușite. Dinamo a ratat însă calificarea în faza următoare, fiind pe locul al patrulea în grupă cu 8 puncte. Campioana României mai are de jucat în deplasare la și Istanbul în februarie anul viitor. Mulțumim pentru știrile din sport Scump, domnule scump, penitenciarile românești Sunt un lux pentru statul român Despre ce e vorba aflați imediat În deșteptarea la Europa FM Europa FM De aceeași frecvență I should have run, run when I should have walked, and don't I know, and don't I know. Walked when I shoulda run, and I ran when I should have walked. beside me, even when you ain't beside me, and I go into hiding, and I know I never leave it alone, another round of the phone leaves, of all the ways you could know me, how I take time, going slowly, over time that I did, I'm Feel I walked when I should've run And I ran when I should've walked regret less you and Jamie One și Shuda, 8-9 minute. Bună dimineața, ascultați deșteptarea la Europa FM. Primim imagini de la ascultătorii noștri pe WhatsApp, la Baia Mare Ninge, ne străduim să ajungem la trafic. Și o fotografie, oamenii încearcă să dea zăpada cu lopețile. E zăpadă mare, mare, mare de tot. De asemenea, probleme, Mircea Prichici din Deva ne spune că e dezastru în pasul dihuța și avem și de acolo fotografii. Practic n-a dat nimeni zăpada deoparte codurile portocalii de care vorbeam mai devreme s-au prelungit în neam și Suceava până la 10 iar în se Severin până la ora 14 detalii puțin mai încolo revenim și cu detalii din trafic Luca, avem fact checking și ce asta? Da, cum? atunci când apare un Verificarea... subiect da, și nu știi dacă e adevărat sau nu și cauți, cauți, cauți ori găsești lucruri care întăresc uh, subiectul respectiv, ori descoperi că, de fapt, e departe. Declarația unuia sau altuia e departe de realitate. De da. Victor Marin, colegul nostru, ne ajută și în această dimineață. Fiat în subiect. Ministrul Justiției, Raluca Prună, a fost invitată la Adevărul Live, ocazie cu care a vorbit, printre altele, despre penitenciarele din România. Pe lângă eterna discuție despre cum degeaba ajung marii corupții în închisoare dacă nu se recuperează prejudiciul, doamna ministru a mai rostit următoarele fraze. Penitenciarele. Noi spunem, uh, noi spunem pentru că așa este, este foarte scump să ții pe cineva în penitenciar. Nu mai bine îl ții la hotel? Bravo. Înțelegi? <laughs> Dar nu mai bine stai acasă? Sau stai acasă? Mai ai bani? Ia, Penitenciarul, Penitenciarele. Noi spunem, uh, noi spunem pentru că acesta este foarte scump să ții pe cineva în penitenciar. Doamne, facem pagubă, pe cuvânt. Nici nu recuperăm și ne mai și costă bani da, da, da. oamenii ăștia. că adică e păcat. Mă rog, oricât de scump ar fi, soluția nu este să eliberăm toți deținuții și în felul ăsta să mai economisim niște bani. Sunt niște costuri pe care trebuie să ni le asumăm. Pe de altă parte, cam cât costă să ții pe cineva în penitenciar? ne spune Victor Marin. Salutare, Victor! Salutare! Hai să o ombătrânește. În penitenciarele de la noi sunt vreo 30.000 de deținuți și evident toți trebuie să mănânce. Norma de hrană pe care o asigură statul este de 4 lei pe zi. Puțin! nimic de spus. Dar o parte dintre penitenciare mai au sere, por ferme în care muncesc chiar deținuții, suplimentându-și astfel hrana din producția internă. Mai sunt și pachetele de acasă, dar în fine, asta e altă discuție. Pe de altă parte, norma de hrană pentru un copil aflat în grija statului începe de la 8 lei, altfel spus, mănâncă în plus față de un deținut, să zicem, doi covrigi și un iaurt Mare paradoxie că deși mănâncă de 4 lei pe zi, costurile aferente unui deținut sunt de aproximativ 80 de lei. Diferența vine din salariile gardienilor, transportul până la sala de judecată sau din asistența medicală. Ca idee, un bătrân aflat în grija statului presupune cheltuieli totale de doar 30 de lei pe zi, deci, de vreo 3 ori mai mici decât un deținut. Anual, bugetul administrației penitenciarelor se învârte undeva la 200 de milioane de euro. Bani cu care s-ar putea ridica două spitale județene. Ce e drept? Fără a lua în calcul aparatura. E bine știut faptul că penitenciarele de la noi sunt supraaglomerate, motiv pentru care pierdem procese pe bandă rulantă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Doar anul trecut, statul român a plătit despăgubiri de, de 460.000 de euro. Dublu față de 2014. Dacă tot a venit vorba, să mai spunem că o decizie a Curții pentru Drepturile Omului spune. Spune că România ar trebui să aloce pentru hrana deținuților numai puțin de 32 de lei pe zi. Așadar, mâncarea unui deținut ar ajunge pentru patru copii. Deștepta!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 Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale.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 de la pozitiv și S de la sănătos Wow! Îți dau la schimb R de la rezistent și de la liber Vrei? Da!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 La Mega Image și Shop and Go avem mega promoții de weekend, dar când vine Moș Nicolae, promoția ține 4 zile, de vineri până luni, în perioada 2-5 decembrie ai Portocale ambalate la 1 kg la doar 2,19 lei, clementine la doar 2,89 kg și roșii cherry belino 250 de grame la doar 7,99 lei Pregătește zgătuțele de Moșnicolae și prinde promoția de la Mega Image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 Cea mai bună muzică! Muzica 8 și 25 de minute, uite cum se leagă lucrurile la Europa FM. Am vorbit mai devreme de destinații, unde ne-am ne -am dorit să mergem dacă am avea suficienți bani. S-a vorbit mult de Mexic, toată lumea și tu vrei în Mexic. Da, da, da. are succes în Mexic, deci dacă vrei vorbim cu asta o odată când pleacă într-un concert acolo. Am văzut-o urmăreau băieții. O mare surpriză. E ceva de speriat, adică e, e mai rău, e mai cunoscută și mai apreciată acolo decât Așa e, da, da, da. în... România. Dar uite că un grup de muncitori dintr-o uzină auto a rezolvat problema asta din America, în statul Tennessee, dacă nu mă înșel. A rezolvat problema cum să ajungă ei în Mexic. Au câștigat 421 de milioane de, de dolari. Băi, cu ăștia cumpără jumătate de Mexic. La loteria Powerball. Au cumpărat împreună biletul desemnat învingător la extragerea de sâmbătă trecută. Înțeleg că în ultimile două luni n-a câștigat nimeni acolo, n-a avut nimeni în combinația câștigătoare și-au ajuns așa la 421 de milioane Pă de dolari da. cât mai e la noi. La noi îți trebuie peste 2 milioane de euro, a un reportul, parcă am văzut. Că și la noi tot în prag de Sărbători așa, mă aducam în minte că mereu... au fost, an de an, Paște, Crăciun, Paște, Crăciun, da, Paște, da, Crăciun, da, da. 2 3 4 5 milioane de euro. Eu nu vreau să dau în teoria a conspirației, dar la noi mereu de Crăciun și de Paște un report mare de tot, nu se mai câștigă câteva luni înainte. Păi și trebuie să uite de american, vezi care se unește 20 ca să pună bani să pașe să joace mai multe numere, să aibă mai multe șanse la noi. E matematic, cam 95% cred din premiile mari, au fost câștigate de bilet simplu, de la lei 450 Te contrazic, te contrazic, nu uita de o gică sau cum îl cheamă, da. care în combinație cu Dan Diaconescu au făcut la OTV acum mai mulți da, ani. Da, nu da, știu da, detalii, da. da. nu așa. Da, da, da, cum... da fă... pe ce au câștigat? N-au câștigat. Pe -au pe asta da. zic. Au făcut atunci, dacă nu mă înșel, -au, au strâns bani de la telespectatori, astfel încât să pună un titan da, mai bilet și tot n-au câștigat. câștigat. Vezi, deci noi e. Dar uite și la în America, să dai seama ce feeling e, joacă 20 de, de prieteni un bilet și unul dintre ei are biletul, nu? Și uh, vezi da. seara la televizor că ai câștigat 400 de milioane Păi nu fugi Nu. Că, <laughs> că ești la la la uși în secunda 2 greu. ce mă că uite Că înțeleg că sunt prieteni Într-adevăr joacă împreună la loterie de mai mulți ani Și au conceput o varietate De planuri în ceea ce privește Folosirea sumei câștigate Deci s-au gândit deja, au vorbit deja cum o să câștig o să cheltuie banii respectivi ce îmi place mie la americanii e că uite Dau premiul ăsta în 30 de ani Dacă vreți să-i toți banii da. Ți-l dau în 30 de ani eșalonat ai și varianta în care să iei totodată cum ar veni, dar da. nu sunt la fel de mulți cât opresc o comisiune ceva deci ori 421 de, de milioane 30. în 30 de ani, ori 254 de milioane uh, dacă vrei să iei uh, grămadă mamă, îți dai seama, acum fi atent, pune-te în situația sunt 20 de oameni, da? 5 ai situația asta, luăm 420 de milioane Nix ani sau i luăm 250 odată și sunt 20 Aici care trebuie cert. să se decidă. Îți dai seama ce Aici bătăiesc și discuții. Recordul absolut al loteriei Powerball în valoare de 1,6 miliarde de dolari. Mai a eu n-o am zis că cu voi Nu ar fi ieșit Deci una din soluții e să jucați La loto, dar trebuie să lucrați Într-o uzină din Tennessee Asta e a doua condiție Sau să luați variante de în bloc Sau fiecare de unde poate Nu merge I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. I'm women better. steady coming after you. you, women steady coming after me. And Seems me. like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side, but I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried so to always apologize, and I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. See us tomorrow. Go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call, you even check for me at all. because the way I've been acting lately has been off the wall, especially towards you. Putting girls before you, and they watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are. 8 și 33 de minute, Bună dimineața, Ascultați deșteptarea! Uite că ne completează cineva apropo de subiectul de mai devreme. O a jucat 20 de numere atunci, Ma. și parca nimerit doar unul. Mm. Mă rog, nu-mi dau seama cât, <gânt> dar știu că a fost. 20 oh. din 49, gandistica că. Na, 40% da. din numere jucate. Da. Bun, avem cod portocaliu până la ora 10, din soare, în zona de munte din neam și Suceava la altitudini de peste 1700 de metri intensificări ale vântului ce vor atinge și depăși la rafală 90 de km la oră, viscolind sau spulberând zăpada, și cod portocaliu până la ora 14 în soare spulberată în zona de munte din Cara Severin, Bistrița năsăud și Maramureș, la peste 1700 de metri uh, intensificări ale vântului și... Uh, Rafale de 90 de km la oră, așadar nu-i de glumit, dacă sunteți prin zonă, poate n-aveți treabă pe afară astăzi. Prudență în trafic la această oră, în mai multe zone e posibil să se formeze polei ca urmare a precipitațiilor mixte anunțate de meteorologi. În județul Prahova pe DN1, în zona localității Cornu, din cauza surpării acostamentului pe o lungime de aproximativ 30 de metri, traficul rutier a fost restricționat pe prima bandă a sensului de mers Brașov-Floiești. Acolo există și restricție de viteză de 70-80 de km la oră. Pe de altă parte, amintim până la pe 15 decembrie pe autostrada A2 București-Constanța. Se execută lucrări de reparații la podul Colentina la kilometrul 15 pe sensul de mers Constanța, București. Traficul e restricționat pe banda a doua, motiv pentru care pe acea porțiune se circulă doar pe banda, prima banda. 8 și 34 de minute. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Europa FM.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 Europa Europa FM The FM, da FM. FM. <laughs> Darling, darling I'll turn the lights back on now Watching, watching As the credits all roll down and Crying, crying You know a playing to a full house How No heroes, villains one to blame Wild wilted roses built the stage And the thrill, the thrill is gone Our debut was a masterpiece But in the end for you and me On this show, it can't go on We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, oh, oh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 know that we are sold out, this is fading, but the band plays on. So now, we're crying, crying, so let the velvet roll down, down, no heroes, villains, want to blame, while we'll did roll this build the stage, and the thrill, the thrill is gone, our debut was a mess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 Europa FM 8 și 41 de minute. Uh, cred că am mai vorbit despre asta la un moment dat sau poate ați mai văzut prin presă să redeschide hotelul de gheață de la Da, da, da. Pentru cei care au curaj fie și să ajungă până acolo. În interior vor fi abenajate 14 camere duble cu pat matrimonial iar lângă hotel, pentru cei care doresc mai multă intimitate, vor fi construite trei igluuri. Adică mai multă ști... intimitate că ce? Păi dacă vrei să fii un pic... Păi la hotel nu tu... ai intimitate în cameră? E adevărat, poate sau de prin gheață, știi? Că de văzut sigur se vede. Oaspeții vor dormi în funcție de preferință în camerele inspirate de uh, câteva pelicule. Asta e tema de anul ăsta. Star Wars, dacă vrei, mai ales pentru Acolo tine. merge cred Vlad. Că și, cred că și lui Vlad i-ar fi plăcut. The Hobbit... Ice Age, The Passion of the Christ, Mihai Viteazu. Băi, aici la pe Moise, pe cuvânt. Îmi pare rău, dar Mihai Viteazu, camera e rezervată de Gigi Becali tot sezonul. Nu cred că se apropie nici Moise. Toate pânzele sus aici mi-ar plăcea mie. Da. mi-ar plăcea. Rocky 3, nu știu de ce Rocky 3 și de... nu, nu un alt Rocky. Ca au fost bune toate. Au luat dreptul de autor da. cu Rocky 3. Gladiatorul Uh, King Kong, aici cred că l-am putea trimite pe Tudi, colegul da, da, da, da, de da. la sport, uh, camera e mai mare, probabil, <laughs> e, că e da. Un apartament, probabil, da. Titanic, aici e cu scufundări, Fălci e periculos. Aici ar putea fi oricine, Harry Potter și Dracula. Lângă hotel vor fi construite, cum spuneam, după anul nou, trei gluri în care vor prinde viață ștrumfii, dinozauri și animalele junglei. Acestea se vor numi Smurf Igloo Jungle uh, by Ice și Jurassic Park Igloo A deci aici nu e de fapt cu intimitate aici e cu copii? <sighs> Astea sunt cu teme pentru copii. Da, asta. cu teme pentru făcut copii, cel mai probabil. Pentru confortul aspeților, pe fiecare pat se află o saltea moale. Vezi, despre asta e vorba acoperită cu lingerie, pături și blănuri, pufoase de animale. Înainte de culcare, clienții hotelului primesc saci călduroși de dormit, deoarece temperatura medie în hotelul de gheață este între minus 2 și plus 2 grade Celsius. Ice bar, între orile 9-21, va servi băuturi calde sau reci în pahare cioplite din gheață. Ce tare! O noapte în cameră dublă, 440 de lei. Nici nu mi se pare scumpă. 100 de 100 euro. 100 de euro e ca la 400, da. Da. 3. O noapte într-o cameră de tipiglu, 660 de lei. Copiii între 6 și 15 ani beneficiază de reducere 50%. Iar copiii sub 6 ani, gratuit. Mic dejun. Nu e, și e pen, fără mic dejun. Pentru copii, dacă vrei, fați suplimentară și cioplezi pe locul, nu? Sau <laughs> de, niște blocuri de gheață, de alea știi, ca pe vremuri. Ți-aduc de la... <laughs> Și care e partea bună în toată chestia asta a hotelului de gheață? Mm. Pentru domnul Băsescu trebuie să vină doar cu whisky știi? Că gheață, gheață găsește. de pe perete. Dar putea să facă un cocktail, dacă ar, dacă ar combina treaba asta, cu o localitate din Rusia. Dacă la noi totul se întâmplă la Bâlea Lac, unde, teoretic, totul, totul e natural, ca să spun așa, o localitate din Rusia a fost acoperită de zăpadă verde. Yeah. Localități, localnicii unei regiuni din Ural s-au trezit cu zăpadă de culoarea smaraldului. Zăpada de un verde toxic a apărut ieri dimineață în, în zona Pervularsk. Se bine, Keptempen în centrul filmul. Rusiei. Alarmați oamenii au sunat la poliție. Explicația pe care au primit-o nu prea a liniștit. Culoarea a apărut în urma unei scurgere de la o uzinei chimice din zonă specializată în producția de crom. Am zis crom, nu rom. Da, da, da, da. da. <laughs> Mă rog, aceasta era conectată la un rezervor subteran, mă rog, eu poveste întreagă, dar e interesant. Nu cred că ți-ai dorit să fie acolo. Păi că... 8.45. și 45.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 49 de minute și dingerii au taxele lor, șoc și groază. Dan Bittman plătește dările către stat la fel ca toți muritorii de rând. Cine s-ar fi așteptat la asta? A fost surprins de reporterii Waubees stând cu minte la coadă la administrația financiară ca orice contribuabil. În decembrie, mă rog, unii mai trec. Și își mai plătesc din dări, din taxe De cozi și taxe nu scapă nimeni până la urmă Dan Bitman a fost surprins de paparații Când s-a așezat răbdător la coadă Și și-a așteptat rândul pentru a achita birul la stat Bitman s-a descurca descurcat onorabil, spun aceștia În fața ghișeului de la administrația financiară Făcând formalitățile necesare pentru a rezolva rapid situația La final, Dănuț SRL i-a schițat un zâmbet protocolar angajată E bucuroasă că a avut în portofoliu un client atât de important și cum e, dacă de Tăricianu n-a avut parte S-a bucurat și el la Bitmon până la urmă că Tăricianu nu știa că și-a plătit taxele Nu te vezi, dar pe și l-a făcut Așa își cum face poate Rămâneți cu noi, prieteni După ora nouă avem video radio Ce se mai poartă zilele astea Ne spune Filip San David nu avem vreo șansă să prindem vreun film bun cu Filip. Adică... Avem, avem că acum sunt... E vremea filmelor candidate la Oscar întotdeauna. Da. Noiembrie, decembrie sunt cele mai bune premiere și sigur are în tolbă lucruri ca lumea. Eu de când l-ascult pe Filip n am mai fost la Filip. film. <laughs> glumim, Filip, glumim. Video radio cu Filip Stan David după ora 9 și tot atunci avem Radio Voting. Am, avem o piesă nouă de la Ștefan Bănică De care a vorbit când a fost în studio cu vreo două săptămâni Acasă de Crăciun se numește Hai să o ascultăm după nouă Și să vedem dacă vă place sau nu Vorbim și de piese de Crăciun Avem ce face Totul după nouă în Deșteptarea la Europa FM Acum vin știrile Europa FM Europa FM Când ești mic, lumea îți pare mare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 Vino la practică! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Pilotă 150 ori 220 cm, moale și pufoasă, perfectă pentru confortul pe care ți-l dorești la doar 59,99 lei.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 Ușor, după o masă grea!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 mai ales în zonele de munte, va continua să ningă, însemnat cantitativ, iar vântul va viscoli zăpada. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu peste 90-100 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 1 grad în estul Transilvaniei și 9-10 grade cu plus în sudul Munteniei și al Dobrogei. În capitală trecător vor fi posibile fulgueli, vântul va sufla mai tare în timpul zilei, urmând ca spre seară să se domolească, maxima va fi de 7-8 grade. Protest spontan dimineața aceasta la uzina Dacia Renault din Mioveni, peste o mie de salariați din Schimbul 1 au întrerupt lucrul pentru o oră, nemulțumiți de deciziile luate de administrație legate între altele de hrană și transport. În timpul în care producția a fost oprită, oamenii au cerut în curtea uzinei rezolvarea rapidă a problemelor cu care se confruntă. Sindicaliștii vor discuta săptămâna viitoare cu administrația uzinei de la Mioveni. Am stat de vorbă cu vice-liderul sindicatului autoturisme Dacia, Ion Iortachie. Procesul a fost făcut inițial pe tema transportului, ca urmare a ultimului accident, ultimului, subliniez, ultimului accident, accident de transport pentru că Dacia asigură transportul salariaților de acasă la servici și de la servici acasă și ca atare salariații au ajuns la concluzia că a să le fie teamă să se urce în autobuze. Insecuritate totală din punct de vedere tehnic, din punct de vedere a calității probabil la șoferilor, în loc să asigure un transport corespunzător, cu bani foarte puțini, asigură transport de mâna a treia sau alte categorii. În ultima perioadă, mijloace de transport ale firmei care are contract cu fabrica au fost implicate în două accidente rutiere, mai mulți muncitori fiind răniți. Cel mai recent s-a produs pe 25 noiembrie la Pitești, două autobuze în care se aflau peste 80 de angajați de la Dacia s-au ciocnit violent, 17 persoane fiind rănite. Muncitorii au relatat atunci că accidentul s-a produs după ce unul dintre autobuze ar fi avut probleme la sistemul de frânare, iar în vară, în august, două autobuze cu muncitori s-au lovit pe o șosea din localitatea argeșană Vulturești, 13 persoane au fost rănite atunci. Explozie în această dimineață într-un bloc din municipiul Drobeta-Turnu Severin, două persoane au fost rănite, au arsuri de gradele 1 și 2. O ascultăm pe Raluca Târcă, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Azi dimineață, în jurul orei 7 și 4 minute, inspectoratul pentru situații de urgență Drobeta al județului Mehedinți a fost solicitat să intervină la o deflagrație de gaze produsă într-un apartament dintr-un bloc de locuințe din cartierul Schela. La locul evenimentului s-au deplasat o ambulanță smurt cu specială cu apă și spumă și 8 pompieri militari din cadrul detajamentului de pompieri Drobeta al județului Mehedinți. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă două persoane au suferit arsuri de grad 1 și 2 fiind transportate la spital de echipajul de și staj. Cauza exploziei nu a fost deocamdată stabilită. În plan extern, președintele Franței, socialistul François Hollande, nu va candida pentru un nou mandat în scrutinul prezidențial de anul viitor și a anunțat decizia într-un discurs televizat rostit aseară. Cu detalii, Adriana Sârbu. În aprilie, anul viitor, Franța va organiza primul tur al scrutinului prezidențial. Pe fondul situației economice și sociale, popularitatea lui François Hollande a scăzut dramatic până la 15%, conform celor mai recente sondaje. În contextul deciziei lui Hollande de a nu mai candida, actualul premier, Manuel Valls, este posibil să reprezinte Partidul Socialist în cursa prezidențială. Recent, Partidul de Centru-Dreapta Republicanii l-a desemnat prin referendum intern pe François Fillon, drept candidat al formațiunii în scrutinul din 2017. Potrivit sondajelor, François Fillon are șanse mari să o învingă în turul 2 de scrutin pe Marine Le Pen, liderul formațiunii populiste de extremă dreapta Frontul Național. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Ioana, mulțumim pentru știri, sport, Luca Pastia! Bună dimineața! CFR Cluj a mai dat o lovitură în Liga Antie, a câștigat cu 2-1 pe terenul campioanei antitră, Astra Giurgiu. Golurile s-au marcat în interval de doar un sfert de oră în debutul meciului. Buda a deschis scorul în minutul 5, alibeca a egalat cu o execuție spectaculoasă, dar Nașimento a transformat un penalti și a stabilit scorul final încă din minutul 21. Antrenorul CFR-ului Vasile Miriuța a spus că în clasamentul lui de acasă echipa este pe primul loc, și regretă că din cauza insolvenței nu are drept de participare în cupele europene deși acum jucătorii au salariile plătite la zi. Amintim dacă nu ar fi început sezonul cu o depunctare de 6 puncte, CFR cluj ar fi fost acum peste steaua cu un punct. De cealaltă parte, Marius Şumudică și Mudică și-a pierdut optimismul și crede că mai sunt sub 20% șanse să prindă un loc în play-off. Astra rămâne pe locul al 10-lea la 9 puncte de poziție a, a ocupată de Dinamo cu 8 etape rămase până la finalul sezonului regulat. Tot ieri în runda 18-a bandurii Târgujiu și Fecea Voluntari au remizat 1-1 martea, a marcat pentru Gorjeni în minutul 7, iar Ilfoveni au egalat în repriza secundă prin Balaur Luca, mulțumim, avem treabă până la ora 10 Știi că Adi Hadean a făcut el niște coaste l-am văzut. A făcut tot felul de nefăcute, da. Da. Sunt curios dacă a mai rămas ceva. Neața, Adi. O să ne povesteați imediat și dacă vrei să faceți ceva bun pentru weekend, ascultați culinaria, puțin mai încolo, în așteptarea. Avem uh, întâlnire cu Ștefan Bănică în sensul în care facem uh, radio voting. Uh, avem piesa lui nouă de Crăciun, o ascultăm și vedem dacă v-a plăcut sau nu. Avem și video radio. Rămâneți prin preajmă imediat. Continuăm cu rubrica lui Filip Stan David. <fie> Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Katy Perry la Europa FM 9 și 10 minute acasă de Crăciun. Ascultăm piesa lui Ștefan Bănică în câteva minute și facem radio voting la 0372069599. Poate un film prost să fie în același timp unul cât de cât bun? Întrebarea e doar în aparență absurdă. La adică Arnold Schwarzenegger a făcut carieră în astfel de filme, iar producția românească de prostii oarecum atașante e de-a dreptul impresionantă. Săptămâna aceasta mai punem un lungmetraj pe listă, Demonul de Neon, luptă din răsputeri, dar fără succes să te convingă că e mai mult decât pare. Cea dintr-o scenă din Demonul de Neon o adolescentă cu gâtul artistic tăiat, de nemișcată pe o canapeluță pentru o bună bucată de vreme. Cadrul e strâns, culorile intense, sintetizatoarele susură amenințător. Cadrul se lărgește, iar realitatea se dezvăluie încet încet. Privești o ședință foto. Eroina noastră e o tânără inocentă ca un bob de rouă care a nimerit în lumea fotomodelelor din Los Angeles. Stă într-un motel prăpădit la care nu renunță nici măcar atunci când cariera sa înflorește, progresul are loc, apropo, aproape instantaneu, stârnește invidia unor colege pentru care vârsta de 30 de ani înseamnă că ești numai bună de trimis la azil și o sfârșește, cum altfel, Prost. Demonul de neon e și un exercițiu ratat de stil, și o explorare a simțurilor aproape neîncetată, și un videoclip extins. Nu e însă, în ciuda pretențiilor sale, un film care să mediteze cu adevărat la rostul frumuseții sau la cultura superficialului în care ne ducem cu toții zilele. No, my mother used to call me. This girl... She was right. Pe măsură ce avansează, filmul acesta devine și mai însângerat, și mai bizar, și mai cumplit. Tactica administrării șocurilor de dragul administrării șocurilor își pierde însă din putere cu fiecare repetiție. Un pic de thriller, un pic de horror, un pic de decadență. Și de la capăt. Demonul de neon îți servește, între altele, secvențe de canibalism și necrofilie, pentru că așa are chef, nu pentru care avea nevoie, și le mai și înfrumusețează în stilul revistelor de modă În speranța că o să confunze Acest procedeu cu stilul propriu zis Sau, vezi, doamne, cu cine știe Ce profunzime Trucul a funcționat pentru o vreme Drive, filmul de acum câțiva ani Al regizorului Nicolas Winding Ref Chiar era un neonoar cu personaje Credibile, cu tensiune Bine dozată și cu un deznodământ În stare să te pună pe gânduri Only God Forgives, lungmetrajul Care i-a urmat ieșea binișor În decor, însă la o greșoare Ceală două, toată lumea are dreptul De data aceasta, Ref nu mai are cum să dreagă busuiocul Ce să vezi, lumea modei e plină de jivine Iar consumerismul fără limite ne-a măcinat umanitatea Așa și, Diavolul se îmbracă de la Prada Tot un film de gen, măcar era cinstit Și din când în când mai reușea să te și facă să răzi. Aici, nu te oprești din căscat Dar cei drept, totul arată minunat Video Radio cu Filip Stan David, la Europa FM.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 Sună telefonul lui Moș Crăciun Convorbirile se aud în Europa Express, la Europa FM Pe aceeași frecvență Cu toți copiii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 la Mega Image și Shop'n'Go avem mega promoții de weekend, dar când vine Moșnicolae, promoția ține 4 zile, de vineri până luni. În perioada 2-5 decembrie ai Toffifi praline 125 de grame la doar 5,99 lei, Crama ceptura cerus Cepturum, infetească neagră 750 de la doar 18,99 lei și bere Timișoriana 500 de mililitri la doar 1,99 lei doza. Pregătește-ți ghetuțele de Moșnicolae și prinde promoția de la Mega Image!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 a reușit uh, încet să ne închie toată industria chimică. Avocatul diavolului, vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. Alege să joci drept.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 în perfect dacă minus cu minus fac plus, legea dragostei mele este defect plus defect. <amplify samples> Uite, tu joci liniar ti beroki după un chiar plus dar sincer de surdăstră.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 Carlos Carla's Dreams, Europa FM 9 și 26 de minute. Adi Hădean e cu noi în studio. Bună dimineața, Adi! Bună dimineața la mulți ani! că vreau să spun că deși Vlad nu e cu noi în dimineața asta, se vorbește tot despre mâncare, no, vorbi de coaste, de mici, de, de, de ce am mai putea vorbi în perioada asta? Suntem în postul Crăciunului, nu? <laughs> mici erau no, vegetali, nu? Nimic. Despre mici vegetali vorbeam. No, nu, erau vegetali, da. aia am mâncat la iarbă la viața ei. <laughs> da, imaginea cu de pe contul de Facebook al lui și de pe Instagram spune totul. Hai să vedem ce facem la radio voting. Avem piesă nouă de la ștefanică. O ascultăm, se numește A Casa de Crăciun, am vorbit despre ea urmă cu câteva săptămâni. Iată cum putem să o și ascultăm. Vă propunem să ne sunați la 0372069599 și să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa lui Ștefan. Acasă de Crăciun. Ștefan Bănică la Europa FM. Mai știi cum e Să petreci Crăciunul acasă Cu toți cei dragi Într-o seară de ajutor Copile dragi ce cântai la sfânta masă Cu ochii mari Așteptând pe moș Crăciun, Și spune mi moșule, dacă vrei Anul astea sa tuceanul mei, bucurie, veselie și un strop de peciu ca să fie. Însă eu ne-a jucat, când voi crește mare cândva, să nu să fie, și la ai mai copii, acasă de Crăciun acasă. Nicăieri nu-i ca acasă Numai aici Regăsești tot ce mai bun Cu ai tăi în jur sărbătoarea mai frumoasă Ești copil Lângă de Crăciun Și spune Moșule, dacă vrei Anul ăsta s-a duce al Bucurie, veselie Și un stron de păciun ca să fie Însă eu ne a jucat Când voi crește mare cândva să lai uiți să vin, ci la Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. Acasă de Crăciun. de crăciun acasă de crăciun acasă de crăciun Ștefan Bănică la Europa FM 9 și 30 de minute facem radio voting 069599 V-a plăcut sau nu piesa, asta e uh, Marilena, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața! Uh, Mi-a plăcut melodia foarte mult, foarte mult, ca toate melodiile lui Stefan. Vreau să-i spun colegii mele la mulți ani că ați face o frumoasă vârstă. E de aceeași vârstă cu Vlad. Ah, ce drăguț, ce drăguț! Toată lumea ține da. minte vârsta lui Vlad. Da, bine? exact. Auzi, și știți, eu doresc să țineți misiunea, voi și moi, exact cât sunt eu la servici până la ora 3 jumate. Am înțeles, dar moi se lipsește astăzi. Însă am o surpriză. Moi să vine luni dimineață în deșteptarea. Wow, wow, wow, bine, bine. Deci Mois o să fie cu noi luni dimineață, toată dimineața. Marilena, numai bine. La revedere. La. Elena e cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața și dumneavoastră. Bineînțeles că îmi place melodia. Uh, felicitări lui Ștefan, Un Crăciun fericit anticipat, dumneavoastră și lui. Sărut mâna, mulțumim, mulțumim la fel, la fel. fericite. Hai mă căute, până aici merge foarte bine. Bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața, cum vă numiți? -ața. La mulți ani în România, Mihaela sunt. La mulți ani, zi Mihaela, dacă îți place uh, să muncă Desigur că nu se poate spune decât un singur da. Un singur da. Și... Uh, Sărbători cu bine la toată Europa, FM. Sărbători fericite, mulțumim, mulțumim tare la, la fel. Alt. Bună dimineața! Bună dimineața, la mulți ani, băieți! La mulți ani, doamnă! și domnul Ia prezent. Și lui Adi, da, vezi Adi da, și ție. Da, da. da, îl iubim toată lumea. Da, Stefan da, Bănic este da. Și Stefan este da. Stefan Bănic toți e tot, Stefan Bănic. Și pentru Adi Hădean e da sau nu? Da! Nu <laughs> bine! Lui. Mulțumim tare mult! O să ne povestească imediat cam ce ar face el în weekend. Bună dimineața! Bună dimineața, George! Bine venit! Bună dimineața, Vlad! Sunt de la început în direct în telefon și am lăsat doamnele pentru că să Ia spună la mulți ani, în primul rând, România. La mulți ani! Zine de Ștefan! Uh, sunt un fan. Ești un fan Ștefan. lui Ștefan? Deci, răspunsul nu poate fi decât da. Un mare da, toate melodiile lui de, de sărbători, de Crăciun, ne întoarce cu gândul la copilăria noastră frumoasă Și nu ne face decât să ne simțim bine Perfect, mulțumim mult de telefon, bună dimineața Alo? Bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața. Ia spuneți doamnă, v-a plăcut Ștefan sau nu? Foarte, foarte mult mi-a plăcut, un da Un Așa. da se potrivește la fel melodia cu care mi-aș băia băiatul de sărbători. Și la mulți ani la tuturor. La mulți ani la tuturor. La mulți ani și băiatului. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Uh, Albertino, sunt. Uh, Mi-a plăcut foarte mult. Albert... Foarte mult, melodia. Să fie dedicată tuturor românilor plecați de partea de casă de sărbători. Foarte, Albertino, foarte, vă reamintim, este uh, din Thailanda. Mă rog, locuiește în Thailanda Când anii în ultima oră acolo? nu niciodată Bine, poate Ninja anul ăsta. Faci brad Albertino? Da, mă rog. Faci brad sau ce pui acolo? Ah, deja e gata, deja e gata. podobește o E sau brad. E mai bine. Albertino. Mulțumim tare mult de. Sărbători fericite de pe acum. Bună dimineața. Alo? Alo, bună dimineața. Salut mâna. Cum e cu Ștefan? A, cum e cu Ștefan? Piesa este minunată, minunată. Un da, mare da mare, da. Și ne introduce Deja în atmosfera de Crăciun Asta. La mulți ani Pentru ziua de ieri, pentru ziua națională Și sărbători fericite La mulți ani, la mulți ani, bună dimineața Suntem în direct, alo? Alo, bună dimineața Vă rog. Viorel din Simeria Bună Viorel Merge melodia foarte frumoasă Așa. Totul este ok. Totul e ok. Vă tare mult. Bună dimineața. Alo? Alo. Dimineața. Nața, ești direct. Cum te Bună numești? Bună dimineața. A, Florin de la Playz vă sună. Florin zine dacă ți-a plăcut sau nu. Foarte frumoasă melodia și dacă îmi dați voie să dedic această melodie pentru băiatul meu Alin. Uh -huh. Și pentru prietenul meu Viorel. Și pentru Viorel, și pentru Alin și pentru Viorel. Merge. Bună dimineața. Alo. Alo. Da, sărut bună doamnă. Alo, Ia spuneți, de bună unde dimineața? De unde ne sunați? S-a răzgândit. Mai luăm un telefon, ultimul. Bună dimineața! Sunt Cu aici? cine avem onoarea? Constantin din Ia zi Constantin, un vot de da sau unul de nu. O, oh, eu un mare artist Ștefan Bănică. La mulți ani pentru România. La mulți ani. 11 telefon au fost în direct în dimineața asta. Toate bune. Toate pentru Ștefan Bănică. O să mai difuzăm piesa asta, o să auziți în perioada următoare la Europa FM. Mulțumim pentru voturi. 11 la 0, acasă de Crăciun, Ștefan Bănică. Jessica Folca la Europa FM 9 și 39 de minute culinaria Luca Pastiei cu noi și Adi De bună dimineața din nou, Adi. Bună, bună dimineața. A zis că trebuie să chemăm pe cineva, a totuși pentru Rubica Da. Asta. Și de ce m-am schimbat pe mine? Da, pentru că vrem să muncim bine în weekend. Vrem să mâncăm uh, Am cura... văzut niște poze de la tine și de asta ne-am gândit. Da, păream priceput după Părei niște poze. Că da. <laughs> Din poze reieșea <laughs> că Ești rezultat că mă pricep. Da, da, da. da. Google image. Bine. Despre, despre ce vreți să vorbim? <laughs> Despre. Mâncare. În general, la culinare, vorbim despre mâncare, da? Și despre ce recomandări ai putea face Uite, pentru weekendul ăsta? Poate vii tu cu ceva mai tradițional Era. acum că tot ai făcut ieri dastea de 1 decembrie cu mici, cu coaste, cu nenorocite. Da, ieri am făcut uh, mici cartofi prăjiți. În untură de gâscă. Mai puțin asta cu untura, mă pricep și eu să fac cartofi. Pui o lingură pregiți. de untură de gâscă în, în cea unul în care în 5 liului, știi, am povestit, i-am povestit Vlad atunci dacă știi că tata a primit-o un borcan cu miere de salcâm. Așa. Perfect albă. Și odată când a făcut cartofi prejiți, era convins că e borcanul cu grăsime de gâscă. <laughs> și a pus o lingură mare, cu poftă, de miere Pe, de salcâm. A așa mai la, la, la american. <laughs> și... Ce a fost, fost? genială, da. <laughs> da. cartof prăjit glazurat da. și am zis să profităm de prezența ta aici, că eu cu Vlad ca orice amator în bucătărie, tindem să prezentăm fel și fel de rețete alambicate și exotice. Stai, nu știi pe mine Mă mai să ne pe am mai Și Cum se face ceva? Da, uite, nu ști că treaba. Eu sunt turburat de cât de multă supă proastă poți întâlni în țara asta. Și supă? Mi par, supă, da, și mi, -mi se pare că e atât de simplu să faci supa, practic nu trebuie să faci nimic pentru a face o supă bună, dar noi super complicăm și mai e și legenda aia că trebuie să-ți supa, că vezi doamne ce se ridică acolo, suprafață e toxic, adică cât de da. informații să fim. Cum să fie toxic? Am văzut dacă lumea aruncă spunea. Acolo sunt niște proteine aglutinate, și, adică încheiate și ai tot. Poți să le mănânci, adică chiar ți-a și indicat să le mănânci, că au gust sunt da, bune, da, da. știi? Adică, dacă vrei să faci un consome, adică o supă clară și foarte transparentă, sigur că spumezi altfel n-are niciun rastă. Dar acum, ca ideea, hai să facem o supă din ce vreți voi. Din... Zi un animal. animal. Animalul pui. <laughs> Jucăm animale din continente. Da. <laughs> animalul pui nu dă o supă chiar atât de bună. Găină, pentru mă rog. că animalul pui, cu încă nu are el... N-are de unde. N-are da. de unde. Și nu e, nu, nu e doar de grăsime, e de tot ce conține, știi? Da, o găină. Bătrână care face ciorbă bună hai să nu mergem în partea aia hai să, și să nu fii nici chiar atât de bătrână, adică nu te duci să doar, recoltezi o găină de 16 ani, o, găină, o găină la spre 2 kg să zicem o găină care de... <laughs> Așa. destul de întremată și pe treaba ei odată ce a fost curățată și uh, pregătită pentru <laughs> viață pentru viața de după moarte uh, o pui în oală, în apă rece și pui de la început legume, știi, că și pasta m am auzit-o. Bine, dar legumele alea nu se fie prea tare? Ba da. da, dacă vrei vitamină din legume, mănânci un morcov crud. Corect, știi? Ce vrem noi aici e să obținem gust, gust în supă aia. Și pui uh, găina în apă rece și odată cu ea pui și legumele întregi, dar curățate sau nu neapărat, pentru că și în coaja legumelor e foarte mult gust, știi? Da. De asta, dacă le speli bine bine de tot, ar trebui să fie suficient. Ei un morcov, și te duci la piață și cumperi cei mai mari morcovia pe care îi dau oamenii la cai, în țările civilizate, unde își permit oamenii să aibă cai, morcovia mari pe care nu-i cumpără nimeni. Ei cumperi speli bine, îi tai în patru și bagi în oală cu găina și la fel, păstârnac și niște pătrângel, poate și, poate și un pic de țelină, dar nu multă, că asta e destul de păcătoasă, are tendința da. de a. Iarta, mă da, orice. de ce morcovia mari? Pentru că au mai mult zahăr, sunt mai dulci, au mai mult aromă. Aha. De asta stă Vezi, învățăm da, de la ADI. Bucătarii, mai ales și bucătarii de restaurant, galopează toți după morcovia mici, care arată frumos pe farfuria, da, pe, pe mine, de exemplu, nu mă încântă un legumă fără gust. Și morcovul mic nare unde să aibă gust decât în situații excepționale, știi? Adică dacă îi tratezi. Foarte bine și cu atenție pentru asta. Ei, o foaie de varză, dar varză albă nu varză roșie ca ți colorează supa, sau poți să pui varză roșie dacă nu te deranjează culoarea. Și două legături mari de pătrunjel frunze, le pui acolo de la început. Și dai focul mic, mic, mic, mic, cel mai mic foc posibil. Da? Și dacă focul tău mic nu e destul de mic, îți găsești o plită pe care să o pui sub oală, știi? Ideea este să mergi pe foc mic, trei ore, nu te grabești, nu ai unde să alegi, nu. Slow okay. Adică faci o supă, știi? De fapt, se face singură. Trei ore, 3 ore și jumătate, poate chiar patru ore. Asta se cheamă fierbere extractivă și scoți tot ce înseamnă aromă, gust și din carne și din legumele alea. După care, sigur, străi supa și dacă vrei să ai în legume Le mai crocante, pui alte legume acolo, știi, mai dă un fiert, că nu se întâmplă nimic. Fieri niște legume în acea supă, dacă vrei. Dacă nu, tăieței. i de sau casă. alte paste da. apropo de tăieței de casă mama mea adică tatăl meu era așa, semi știi, și mama s-a dus Nora acolo și trebuia să tai tăieței cu cuțitul subțire ca firul de păr, adică dacă nu erai capabil de, de asta orice altă calitatea ta pălea, știi deci, erai invizibilă dacă erai femeie banat și nu puteai să tai tăiței cu buțitul de grosimea firului de părți. Se termina Ce toată povestea. Și oamenii stăteau și te au așa la nesfârșit? Nu toți oamenii, doar femeile. Ah. Da. Vezi, de asta nu știe să facă tăiței Adi. Nu uh, zice subțin. de două ori. <laughs> Bă, eu zic că e de încercat asta. Totul e că aștepți, da. Aș zi, că eu simt acum simt. am și cuțit. Totul se Pot... să găsi în glină, da. că în rest... Uh, găsești tu o puicuță, ceva, adică nu cred că ar fi asta o problemă. Se mai găsesc. Să mai apropii. Să mai găsesc grav. Dacă te duci în obor, găsești. Poți ok, să da, da, da. Dar de la regulă. supermarketuri, în general, Mai pui... găsești și la supermarketuri, adică mai sunt uh, branduri de pui, să zicem așa, care... Uh, care mai vând un pui, nu e chiar ca la de la țară, dar măcar, galbeni, măcar -au fac invadat... o tentativă de apropiere, știi? Am văzut, dacă e plin acum de niște pui galben, galben, cu pielea galbenă, galbenă, galbenă, și zice că sunt pui crescuți la sol, nu știu cum. E, sigur că pot să fie crescuți la sol și pot să fie hrăniți decent, dar... Eu cred că le dau și mult porumb și poate și niște pudră de morcov sau ceva să îi mai ajute să li se coloreze pielea. Pentru că, știi, adică eu suspectez că e o muncă serioasă de marketing în spatele culorii acestor pui, pentru că are de-a face cu percepția noastră, știi? Corect. Adică apelează la niște glande semi-adormite de pe lângă creierul nostru, care se trezesc dintr-o dată, bă, a galben, a, așa era așa bunica. Da, când văd culoarea da. aia. Auzi, da, uh... Nu spun că e ceva rău. Nu, nu, nu. Spun doar că așa mă gândesc. Eu n-am fost niciodată la o crescătorie de asta de pui galben, dar mă aș duce să mă conving, să mă lămuresc. O să da. aibă Icter, doar întreb, că poate no, și măi, colorează. e <laughs> Valabil pentru Uită te aici. pe suboc și facă. la care cearcă bine. <laughs> pe cine a invitat duminica la Medium Rare? Duminică, la Medium Rare o să vorbesc despre românitatea bucătăriei românești, iar invitatul emisiunii este un bucătar bazarabean care facem în care japoneză în București. A, bun, deci vorbim de, de România cu care vorbește ta, de Japonia. Care fac o mâncare foarte bună, adică mi mi place mult felul în care tratează mâncarea asta. Cred că eu nu sunt cel mai mare iubitor de pește crud, știi? Dar e, el m-a convins. M-a convins și alții, el mai tare decât alții. O o să vor, adică nu vreau să dau din casă și să spun tot ce se va vorbi în emisiune sau să vorbesc despre felul în care am abordat această temă, dar cumva am găsit deranjant faptul că Uh, bale mate cu pămâni în piept că noi le-am inventat pe toate bane târâm pe podele că vezi doamne nimic nu e românesc poate ar fi interesant să avem un pic de echilibru și să începem să admitem ce suntem abia aștept emisiunea de duminică imediat vă spun cine vine și la radio dar vreau să văd dacă ajungem bine până acolo pentru că avem ceva probleme cod portocaliu până la ora 10 din soare, în zona de munte din Suceava și Neamț, la peste 1700 de metri intensificarea ale vântului, vânt la rafală, 90 de km la și așa mai departe. Cumva similar, dar până la ora 14, cod portocaliu și din soare spulberată în zona de munte din Cluj, Maramureș, bistrița Năsăud și Caraș Severin. Avem și câteva detalii din trafic pe care vrem să vi le oferim în această dimineață. Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară, în special în nordul țării. În județul Maramureș, din cauza ninsorii abundente s-a luat măsura restricționării traficului greu pentru vehiculele cu masa mai mare de 7 tone și jumătate. Măsura a fost luată pe DN18 Pasul Gutâi între localitățile Baia Sprie și Mara Petronsonul cuprins între kilometrii 12 și 38 și în județul Olțe este restricționată circulația autovehiculelor cu masa totală mai mare de 7 tone și jumătate pe DN64 Găneasa cu vâlcea între kilometri 34 și 40. Măsura a fost luată din cauza unor degradări apărute în podul situat peste Valea Negrișoara în comuna Găneasa. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. 9 și 50 de minute, am vorbit de Midiumbrera Rera și a dat o ediție specială cam fiecare uh, săptămână de altfel, duminică <laughs> La prânz avem o ediție specială și la radio cu Andreea Esca. Cine vine? E weekendul Andrelelor nu vine trupa Andrei, vine Andreea Marin. Ah, ce tare! Toată Ce surpriză! Ce surpriză, surpriză, Andreea Marin vine la radio cu Andreea Esca. O ediție specială, spuneam, pentru că întrebările Andrei au surprins-o și pe Andreea. Ca să alegeți voi care dintre Andreea a pus întrebările și care a răspuns. Auzi? Apropo de codurile astea, portocali scrie dimineață, dimineață foarte devreme, vreme mea din Baia Mare pe Facebook. Aș vrea zăpadă de 3 metri, pe bune? Aș vrea să mă ajute Delia la curăța zăpada. <laughs> <laughs> Înțeleg că în Baia Mare scria cineva mai devreme pe WhatsApp, nu există contract de, de zăpezire și am și niște poze din Baia Mare, a nins destul de mult. Destul de mult. Da, multice. Nu există copililor. multe lucruri din Baia Mare. Mulțumesc Adi. Mulțumesc și eu. Adi Hădean a fost cu noi. Mulțumesc Luca Pastia. Da. Cu emisiunea de astăzi. Luca, Mulțumesc. mergem să punem de o zamă. Luni dimineață, mergem. invitat în deșteptarea toată emisiunea de la 7 la 10 Moise Guran. Aratele ah, Moise, da. Mare atenție, mare atenție la la, Moise? la, la medium rare de, de duminică. Adică pf, o să vă placă în rețeta. Da, o să vă placă. Mult. Să aminte, dacă dacă mai lăsăm spune tot. <laughs> nu. zic atât, o să vă placă în rețeta. Nu știu dacă dar o să vă placă o rețeta. Să aveți un nou minunat, nu bine. Ceau!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 E cel mai performant. Doar la MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 800 de lei reducere la cuptor incorporabil Whirlpool Xelium cu piroliză și al șaselea la 5 la numai 1599 de lei. MediaGalaxy, acum ai de unde alege. Dreptul la sănătate, articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Punct.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 Vino la practică! are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi Brad artificial verde, înălțime 1,5 metri la doar 48,99 lei Practicăr de la casă La casă Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că obosesc, Mierpuri e o zi prea grea Joi, stau rău cu energie Vină dar la weekend mă gândesc Sâmbătă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 Iată Digenzim. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Digenzim. Te simți ușor după o masă grea. Că veni vorba, iată o ofertă all-inclusiv de sărbători. La Digimobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphoneul AllView X3 Lite. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro